A HARMINCHETEDIK FEJEZET Beca Leél elkészítette a ládát is akácfából, melynek a hossza két és fél könyök, a szélessége másfél könyök, a magassága szintén másfél könyök, és beborította a legtisztább arannyal kívül és belül, és aranykoronát készített rá körös körül, és négy aranykarikát öntött a négy lábához. Két karikát az egyik oldalra, és kettőt a másikra. Rudakat is készített a melyeket bevont aranyjal, és ezeket beledugta a láda oldalán lévő karikákba, hogy hordozni lehessen. Elkészítette az engesztelés tábláját is a legtisztább aranyból. A hossza két és fél könyök, a szélessége más fél könyök. Két kerubot is készített aranyból az engesztelés táblájának két szélére. Az egyik kerub az egyik szélén, a másik kerub a másik szélén. A két kerub az engesztelés táblája fölött állt, fölfelé terjeszt egy szárnyakkal, és a szárnyaikkal érintve az engesztelés tábláját egymás felé és az engesztelés táblájára tekintettek. Elkészítette az asztalt is akácfából melynek hossza két könyök, a szélessége egy könyök, a magassága másfél könyök. És bevonta a legtisztább aranyjal, és aranykoronát készített rá körös körül. És pártázatot is készített aranyból, és ráillesztett egy négy újnyi széles párkányt, és arra is körös körül aranykoronát Öntött négy aranykarikát is, Melyeket az asztal négy sarkára helyezett, Négy lábának megfelelően a párkány alá. És rudakat dugott beléjük, Hogy az asztalt hordozni lehessen. Magukat a rudakat akácfából készítette, És arannyal bonta be. És az asztal különféle edényeit, Tálakat, csészéket, korsókat És poharakat készített, Tiszta aranyból az ital áldozat bemutatásához. Elkészítette az öntött mécs tartót is a legtisztább aranyból, a talapzatát és a szárát. A kelyhek, a bimbók és a virágok egybe voltak vele öntve. Hat ág a két oldalán, három ág az egyik oldalból és három a másikból. Három mandulavirág formájú kehely az ágakon, és bimbók és virágok, és három mandulavirág formájú kehely a másik ágakon, és bimbók és virágok. A hat ág, melyek a mégy tartó szárából nőttek ki, egyforma volt. Magán a száron négy mandulavirág formájú kehely volt bimbóival és virágaival. Az egyes bimbók két-két ág alatt voltak három helyen, és összesen hat ág nőtt ki egy szárból. A bimbók tehát és az ágak egyet alkottak vele, és az egész a legtisztább aranyból volt öntve. Elkészítette a hét mécsest is a koppantóikkal, és az edényeket a legtisztább aranyból, ahová a hamut gyűjtötték. A mécs tartó edényeivel együtt a legtisztább aranyból egy talentumot nyomott. Elkészítette az illatáldozati oltárt is akácfából, mely négyzetes volt, hosszai szélessége egy-egy könyök, a magassága két könyök. A sarkaiból szarvak nőttek ki és bevonta a legtisztább aranyjal, a rácsokkal, oldalakkal és szarvakkal együtt. Készített neki körös-körül aranykoronát, és két-két aranykarikát a korona alá két oldalon, hogy rudakat dugjanak bele, és az oltárt hordozni lehessen. Magukat a rudakat a káczfából készítette, és bevonta aranylemezzel. Elkészítette a fölszentelés kenetének olaját és a füstölőszert is a legtisztább illatszerekből, ahogy a gyógyszerkészítők készítik.